بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ویسکت العمل بالحدیث یزاز حرم و خالفتو قولنا و عملا من الرعبی بعد الروایت من غیری من عمت الحدیث قانون بیانی والحدیث ظاهر اللہ احتمال خفا علیہم او یخمل <سؤال> علی انتصاق دا پورا یو قائده دا دیزا او یو ده دا او قانون دے اغا بیانی حدیث تبکل <سؤال> عمل ورکولی شیقل ورکولی دی براکی قانون دادیں چې حديث باندې عمل کول بیکار وي چې حديث صحیح حدیث وي خو باځي خبرې داسې وي چې داغه د وجوهات په حديث باندې بیا عمل پرې خوده شي هغه هم زه نو هغه خبره ذکر کای نو د ویې چې عمل به پسا کیږي عمل به بنې شکول کولی عمل به بنې کولی چې کله په حدیث کې ته اندراغه اسه به کله صحیح حدیث ته نو به شی خو چې کله تان ولا مسله پکې پیدا شوه د جهاد دراوينه پکې تان پیدا شوه راوی متانشه نبیه په عمل نشي کوله دا غیره پرم مختلف وجوهات دي یو وجوه دوجي دلته بیان هي یو وجوه دار دا غیره پرات چې کله ظاهر شو مخالفت راوی کولن یا عمل کولی اعتبار سره اختلاف دارند چې مثلا مثلا حدیث ته یو شاند روایت ته خپل پټوا په بل طریق باندې چلی کول په بل طریق باندې نه لګتاسو وګړه د ابو هرڅه بریادات د مشهور روایت ته اذا شریبال یا فینای احدکم فلیاسلوا سبن فرمایږي کله ستا سو یو لوه سپی جټګي نو لګتاسو پریوینځه اعلان کې د اغه صحیح په طاوې ثابت دی صحیح سر روایت سره داغه فتاوی راغلي دي چې اغه وی چې بدرې پیرې سره پاتې کیږي هغه راځه درال مخالف ته د خپل روایت نه کله چې حضرت مطلب دا شه چې دا حدیث خویا یا منسوخ دی یا څه چې دی منسوخ دی لہذا دا منسوخ کې کده باندې عمل نشي کولی کده باندې عمل ساکت ته زه کبه حدیث کې توان تعن پدې معنا پیدا شو چې د دې کمراوی دی دا کول د دې روایت مخالفت نه یا منسوخ دی یا بده کې تعویل کولیش نه عمل به په کول شي نو تعویل دې کې دا ده چې دا کې د دې پروینځ او د دینه علاوه مستحب دي د دینه چې دا کوم روایت نقل دي نو د ذکر روایت مطلب ده او په ذکر روایت باندې موږ په دک اعتبار سره عمل کوو اورونځان ترانه ادری پیری لازم وي او سواب چې کم دي په دک اعتبار سره پی عمل کوو دا دری لپاره شو او عاملا من الراوی یا دا توان په دې اعتبار سره پیدا شه چې عمل د راوی د خپل روایت نه مخالفت شي روایت دی شاندې عملي بل شاندې داغه پر حدیث پیش کول شي دغه حدیث چې منکول من د عائشه رضی الله تعالی عنها او الکه حدیث دا کوي چې هغه فرمای ايما امرات نکحت د غیره اذن ولي حق نکاحه باطل باطل باطل چې کوم یو زنانه اگر نکاح وکړه بغیر د اذن د ولي حق تنا د کالج تر په او نکاح وکړه نو نکاح د دې باطل ده باطل ده او باطل ده او دغه روایت د هلانږي او غوري د تخمل روایت اغه پلارنو عبد الرحمن ابن ابي بکر رضي الله تعالی عنہ اغنوا رضي الله تعالی عنہما دغه نو د زینب الرحمن سب د تخپل ویری نکاح با غیر د اذن د ولیو پزکد ولینو ولینو ولی نو اوونه امره نن تراله اوس د دین روایت یو شانده او امن بل شاندې کوی د دې موږ څو تو jihad مختلف توجوهات کړی شي مختلف توجوهات یې کړی شي ورته عمل درای مخالف شیدو صاحبونه حفظه النوبه ساده دې مختلف اوجوهات کړی شي یا غفلت دروي کړی شي یا نسغه ده شي کېده شي jira hadith منسوخو یا من باب لشود د عمل چې د دې د د حدیث نه وړاندې خبرونه ترال نو کده حدیث نه وړاندې د عمل کوي دا دا حدیث دا دا عملنا اللان دے نمویلی شو جدا حدیث شو منصور که غافلی مغفل را.. روایت لے اعتبار نشته کناسی ناسی دا اغر روایتم ساکت تے او که کس د دا د دے دا خطل روایت مخالفت کی ندے فاسک تے فاسک روایت لے اعتبار نشتا یا با مغفلی <بتحد> یا بناسی حبرا ہم ذہن درا او یا با کس دن عمدن کئی او یا بداوی چدا حدیث با د عمل به مخکی د حدیث با رست راغلی مطلب دا جا عمل به منسوخي حضرت نن تر دا مخکیو به رست به حدیث منسوخ شي یا دا حدیث, حدیث مخکیو چې رست عمل راغلی نو نکاح بادلین باتلین ول حدیث مخکیو دا منسوخ شو ته تقوله کیږي د سنج حنا پوي بغیر د اذن د ولینم نکاح کیږي دا حدیث مخکیو دا, دا منسوخ نه مختلف وجوهات کېږي نه مخکې تیم او تاخیر ب نه د په تاریخ باندې ک تا د حیث تاریخ معلوم مسله یین تر تاته پت چې د کرات مکې نهقلل چې او راتون نهه د یار او بیا صاحبي د هغې ورو پختله باندې صاحبي روای د ک اختله ح مخالتو کو نو د صحبي چرره چې او ح روایله مووي غ مخالبت کهده نامد نه نه کوئ نو بیا به عامون پهې باندې لاظینې تر عمل کوو چې دا حديث منسوخ دي دا حديث شه منسوخ منسوخ خبرم زه دراځي نو دیو جنا پدکه باندې به با عمل کولې شي نو جاسي حديث خلاصه او حاصل داشت کل دا شه چې کله لا فیل دراوی د هغه د کول خلاف شه د حديث خلاف شه د هغه د پردک سره جوړ او جهات کړي شي په دې سره والو جهات باندې حدیث ساکت راځي ماپن او د ناصي او د قصدن عامن د دې روايات له اوب اعتبار لر نهږي او چکهله منسوخ فنم اند لريات له اعتبار نه نه سره له روایت اعتبار سره دا روایت قابل اعتبار پته نشو د دی وجي منغو يسقط عملو به الا دا که تاريخ معلوم وي نبي اسنه تصديق اله دي شي ورنه که تاريخ معلوم ني نبي منسوخ ورځوي شي نو د دی جو عمل په حديث باندې هر کله مخالفت ظاهر جي کولن او عملا من الراوي ل جانا رواينه بعد الروايه او عمل مخالف شي بعد که قبل روایت عملی و شانونه دا خدیث بیا نصیخت دیه منسوخه؟ نید دا دا بعد, ال... بعد روایت خبره دا نو ایوما امراتن والا دا مخیره دا منسوخه دا که ایشی سب عامن اگر دی مخالف را غلیه او من غیره من اعمت الحدیث نو یو شک خدا شده کولی یا عملی مخالفت راگی دا راوینا او یا من غیره من اعمت الحدیث دا پا من راوی بنا تبطه یا د دغه حدیث مخالفت رائے کولی ته ری عملی طور د ائمه به صحابهونه ائمه د حدیث نه ائمه صحابهونه مخالفت راغی نبی او بې حدیث باندې عمل نشي کوله د جهار کله صحابه پر حدیث باندې عمل او نک مت اول کیدا چې د کیسه مساله موجود ده یا د منسوخ شوه وي ابران نه درلا یا ای حدیث کې ار مساله ده خدا کابل عمل نه دی ورنه کداکا بل عمل وی نو ائمه او صحابه په دی روایت باندې عمل کړو او البته دا شرط ته چې دا حدیث د کومشہور صحابه چې دی دی ته ائمه او صحابه تر رسیدلیږي دا شرط سره ځکه لګی چې ال حدیث ظاهر لا یحتمل الخفاء علیهم حدیث ظاهر هی او بیا عمل کې مخالفت د صحابه نه یحمل علی النص بل خبر نشی کېږي دا بواجه دا حدیث منسوخ ویژه کړي صحابي نو ټ ټ نه لږ کار کوي عمل په نه کړو دا بواجه دا منسوخو دا خو نشي ویلې چې دا حدیث د ظاهرو او د معلومو د پی عمل له کله په څک مرتبه حال کې صحابه ټول عدول دي اوی د خپل دین راهدا او خیالته ساعت له دی ول لازمي طور چې حدیث هغه د امو صحابه د عمل مخالفت حدیث شوندي عمل بل چاند او حدیث په تخخ کارا ظاهر باهر د بیم په عمل نه نو د حمل په انتساخ باندې نفف فسق ده صحابیان جي خبر هم نه ٿا داغي د دا پرا دو مثال پکارديو حديث دا سي پکاردي چاغه بالکل ظاهر باهري صحابو کي عمل نڪړي دو مثال دا سي پکاردي چا ا حديث ظاهر باهر ني عملي پني کړي نو دغه حديث کي هوتا ظاهر ديته کې ستا عن زك مراد دي ظاهر نه دي عملي پني نه کړي داغه وځه اشتا دغه پیدا کي کی. سنو کو نو پیدا کي او دالون بيه کس محدث چي دیکھے توان پیدا کی گی دا با منسوخ گرزی چې سره د اظہار په عمل نیکلے دا با منسوخ ہو گرزی دا کتا توان پکی رے چی دا کسواج موجود دا یین منسوخ تے مثلا د آئیر اپارا چی خفا مل ری مجھا دا, دا حد والا دا حدیث شو دا او با دا ابن سامد سے بنا روایت تے چی البکر بالبکر جند و میعتن و تعریب و آمن باکرہ پا مقابلہ دا باکرہ زانی چې دا د باکیر زانی سره یې جناو کی جلد میتن یا حد حد جلد میتن دا یحد سره کوړي په هر د حدیث میتقديرات ځکه ګو چې مانا صحیح ني راضي البکرو مبتدا شه جلد ورسه شي خبر شکان البکرو جلدو جلد میتن ځان په مقابلې زان کې سل کوړي د نظام په مقابلې زان کې کوړي کنه رئیس زاله او یا ال تر او اگه لم بیکر سره باسی حد البکر بالبکر جلد میت حد بعد دی خبریت څه شوی حد البیکر په مقابله البکر کسې جن نو هغه پر خبریت څه کی په حدیث کې بتاول کې معنی نیو اعتبار سره مجاز بږي شوی مجاز نکار غسته شوی عمل کې اصلي روایت توغره دیکه تعریفه عامنده پدی باندې تمسک امام شافعی رحمت الله علیه کړي دي اگر مدته سفر چې کندې څمر د سفر تاسو لرا اغه عمره دا انسان جګرا وطن کول شي او دا د حد عيسو برخه ده صحیح شک نه سل چابک به وي او سره سره مدته سفر باندې باید د علاقه نجراوتن کې الی دا د روان په نسبت د حد عيسه ابرم زين برازي موږ جواب دا کوم په دې باندې امن نه کومو ولا سي سيستان نه او کدا د حد عيسو نو دا حدوس مشهور دی دي د ډیرو صحابو نن نه کړلي او مشهور حدیث ته نه په د دې باندي به با ار صحابي عمل کړو چې کمه زناغان هغه دی کې شویرې په حدود جاری شي وې نو په کار دی چې ار یو کې د حدیث سره نو وخت په جلا وطن د حد په قائم کړو دا سهو صاحب نشو کولی چې نه هدا مرصع قائم کړو نه نه پرې شي خو په ته لګیږي چې دا سیاستن صرف د بندونو لپاره کوي چې کی بندگی نه وسره دا کار کول یو څه توبل څه تګی ځان نه کې صفه کې جدای کې او دا د دویل دلیل خویا و دک کری دک دویل شی چی دا حدیث میں شعور دے طول درست دیلے عملی پینے کری دا چی دا سیاستن نی عمر سی دا عمل نا پتا لگی اگر دا سکارو کو چی او پیرے یو تن عمر رضی اللہ تعالی نحوزی نایوکلا چی حدی پی جاری کو نو آغا جلاوطن کو نو آغا سیب رومیانو سر اللہ شو مخالف شو خبرام زین پرالا مرتب نو قسم یو حوالہ چې د دین راستوبازیو تنم جناوته کومه قسمه والانکې دا د الله حکم بیا کس باندې لازم وي نه غږ په دې قسم خړوځبار باندې کوم ته نماز الله منځال بیا الله حکم شو په مقابل شو نو د دې دوه دلیلونه موږ ته پته لګي چهار کلهګه حدیث مشهور دي صحابي بیا عمل نه کوي د حدیث کې طان پیدائش یعنی مطلب دار چې دا پر خپل ظاهر عمل باندې نه دی کې بتاول کې پر خده منشي صحیح جو بتالل به په کې داسیا ستند یاند نو تاسو چې او تبریع تاریخ عامن څه شي تاریخ عامن سیاستنه او دلیل یو دک شو د عمر رضی الله تعالی عنہ دا عمل شي نو دا حدیث اگر په دک معنا باندې دی معنی با علو لشي یا به منسوخ کړل ولشي یا به د معنی نه علو لشي نو متنه یو حمل علی الانتساخ نسخه باندې وکولې نسخه مطلب دا دی دا ظاهرها ظاهر زاہر خبر د دې څنګه حد کې ذکر دی دا, دا منسوخ دی بس منسوخ دی او د سیاست باندې سشنه لمنسوخه دي سیاسته مطلب کوم د هر حدمنسوخه او سیاسته اوسم کولش او په تشوې ډېر مثال هغه پکاره دي چې په صحابه خفا راغلي نو ا حدیث کی تعنه پیدا کیږي ځکه حدیث خفیده کله ته راغلي بیا ته مل نه وکړي نبیا دونکو په حساب کوي حدیث د کاه کہے او د زید ابن خالد جوهنی نو روایت ته خدا خبر غلط د دا دا دا حدیث سمره کتابونه چې واړه نه د خالد جوهنی نه ار دا روایت نشته رضی الله تعالی انه اگر چې دا چا خود د دی روایت نشته صحیح شه چې موږ که کهاو کرا د اصل ماده د مو ز ادم دا دا حدیث د د روایت نه دي صحابه البته دا حدیث چا. دا حدیث چونکه که کهه دا خبر د نبی صلی الله دور کې دا, دا زمانه کې سو که کهي په منځونو کې نه کوي نو هغه زمانه کې یو کوا کوي یو کس ور روانو اگر ا کړو او صحابه او خاندان نبی صلی الله علیه چې که کهاو په موزه او دسه نو دایو واقع یو کومه صحابه او معلومه نه نو کپه حدیث باندې ابو موسی اشعری سے عمل نه دی نو ته حدیث د کحکاهی کې طعن زکه نه پیدا کیږي زکه د حدیث مشهور نه خبره یادونه تر صحابی په باند عمل نه دی کړي نو جردی دا جرد حدیث مشهور نه کېد شي د حدیث اغه تر رسیدلې نو د دې وجه نه په حدیث کې طعن پیدا کیږي نه او دابل مشهور د جعمل فینیش ته په اړه کې طعن پیدا کی اوبو زههه تراله نو کهاله واقعیت نه ترانه دغه خفارت لشی نو دزه په او من راوی یا کو لن ی مخالفت پیدا شو او من غیره دغاب ما دعم ماض صحابانه الحديث او حاله دې حديث ذات ظاهرا چې ظاهر لا یحتمل الخفاه احتمال الخفاه نو لارو عليهم قديم بانيو يحمل للانتساخ ده بحمد لديش بو انتساخ او بتاويل بانيو واختلفاء فيما إذا أنت رهو المروي مروي عنه قال بعضهم يسقط العمل به وهو الأشبه وكتقيلة ان هذا قول بيوسف خلافا لمحمد وهو فروع اختلافهما في شاهدين شاهداء على الكازي بقزيتين وَهُوَ لَا يَذْكُرُ قَالَ عَبْ يُسُبْ لَا تُقْبَل وَكَالَ مُحَمَّد تُقْبَل دا خبره دارا ورپسی خبره بیا دا فصل خدمش او خبره دارا چیتا مسلتو مسلانو دا عبد الحق اولا گیدو مددی اویس نئیو روایتو کو صحیح شو یې جيتيری شي دی عبدالحق په توي اويس تا ما ته خبره د حديث بیان کړی دی د من انکار او کاويس چې عبدالحق په تمام باندې دروغ دا وای د خبره زنه نه نه ته دروغ یا د منو روایت کړي یا دا اس خبره د یاد دروغ دا وای څایجو نو په دې صورت کې هو واقعي بالکل د حديث ثاقب دی که عبدوچا اختلاف نشته چې کله انکار او انکار صراحت بالکل صراحتن انکار چې ته په ما دروغ او ما دا نه نه نداهو ساکت دلته دږي کوم خبره دې بار کې نه دا دلته کې چې خبره هغه انکار متوقف فن انکار متوقفاند شاید ستووی چې ارما ته ونشي یا زبې په کومه یا شاید چې دا تامه نګړی اوس ماته یا نه انکار انکار موکوف کی انکار بنکل صراحت انکار ونکي لو په دې صورت کې اختلاف ته دا روایت چې کوم عبدالحق دا ویس نه کړی دا روایت بقبول لشي او کوي روایت بقبول لشي وقاله بعضهم يسكت العمل يقول مالك او دا اشبه به ذک حدیث با عمل د وجود اتصال مله او چکه او اس مسکلته والا صحیح شو چې ما کټه نشته اماته د اتصال د حدیث بر محدوش شو و د سلسله د خبر بر نبی اسلام ته انره سیدا لہذا عمل پید د عقل او د نظام مطابق صحیح کیدل په کار دي یا شکی کیدل په کار دي او صحیح دا چې ساکت شه اتصال شکی بس ساکت شا. اتصال, اتصال, اتصال نشته من محل په او دې باندې کی وې چې دا کو دا دې سب سے او محمد سے الله علیه وسلم داني سات دي سنجم په خبره مترل مثالې پیش کوم مثال د اغي ساطع حشیق لګللې شته روایت په ربيعه روایت کې د سہیل نا سہیل روایت کې د صالح نا ابو صالح روایت کې د ابو هرره رحم او حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سلوک را په یو قسم باندې په یو شاهده باندې قضا په امر اسلام په سلو او په او په یو قسم باندې الانکه حدیث دا دی چې یو باندې دوه ګوا باندې او سره بل په قسم لري دانا نه چې کده سره ګوا باندې بل سره یو ګوا دی یو داس د ګوا باندې یو د سره ګوا باندې یو قسم جوړ کړي دا خو نشته کنه ګوا باندې دا چې کني په بل قسم نه یو رد نبی اسلام صلی الله علیه و پیو کسره سره قسم دا حدیث لري دا موږ سره ابو راس دی دا ابو صالح شاگرد سوحیل دو سوحیل ربی آلے ربی آلے چی کلا پل اس تا سوحیل تا ویچ دا روایت تا ما تا روایت کلے دے ناغو تو اسے بدا ما یاد ندے اور بیا بچی کلا سوحیل دا روایت کونو اغبو ای حد دسنی ربی آ تو انی شاگرد ربی آ زمان دا روایتو کلے دے آغب آنے دے حوالا وارکول حوالا انکار موقوب کلو چھ ماتا یادو ندے او نو امام شاعري رحمت الله عليه دا روایت معتبر ګرځي اغه یو قسم یو غواچلېمو وینه دوه غواهاني صحیح شن آی روایت د برکه بلندې د عائشہ رضی الله تعالی عنه روایت ته د داغنه او راس نقل کړه غالبا غیر وارد ده او د اغه زهری سې روایت کړه زهری سې دلامي شاگردان د سلیمان ابن موساده او د کرنګ ابن جرج وغيرها داتول له شاگردان دي نشهر کړه د حدیث غیر روایت کړه ای ما امرات نکاح د غیر ولی ابن جریج یو پیرا د اورو به شاگرد نه یی د خپل استاد نه د زوري نه تاسو د حدیث باندې کې او د سیره ماته من پدنیشته حضرت څنګه لګن شاید تاسو کو ابن جریج یی نه د زوري شاگرد د زوري نه تاسو کو اذا حدیث تاسو کوي کله راغی چې دا خبره یاد نو ایمان سے پد ریوا د باندې زکه عمل نکی زکه د اتصال سا کتے ایو ممراتن بغیر امام ابو حنیبا امام ابو اسف سے پہ عمل نہ کئی او زکر انکار رائی کلے اتسال ساکت دے امام محمد سے پڑی بانے عمل کئی او ایداری ویعت سے شیرے محتبر دے کہ باگر دے او اندولین انجینے نکاہ او کیجی او امام ابو حنیبا رحمد لالے امام ابو اسف سے بہننے کیجی او امام ابو اگر روایت باندې عمل نکې اگر چې په دې نه کوي نور مثلا نکاح به عبارت نکاح مثلا غوړې زان د زنان په عبارت منل کېږي کنه د ویل مثلا ځان لاله ستاسو باندې ته په حالته موارد یانې نشي موږ شه ها او د دې په اړه اختلاف نه کې ذکر کوم وخت لپاره اختلاف مشورې په مټه هغه صورت کې اذا انکر المروی عنه چې له چان روایت کړي هغه انکر کې لیکا اوس یې مثال کې درکو د انکار مګوب کو چې ماته یاده ندی مقالې باجی هم باجی ولې چې سقوط عمل وصاکيتي امام ابو يوسف سه دي هي پريورات باندې او هو الاشبه او دا در اشبه زك اتصال كان کې تار الله وقب كي او يشوي نحز قل ابو يوسف دا عمل نبل وصاکيتو دا كله ابو يوسف سه دي خلاف اللي محمد ته خلاف محمد سه باندې غني ساکيتي ولو فرع اختلافه او دا اختلاف د دي فرع دي او بل اختلاف باندې هغه اختلاف دي دي جوزان اصل دي نو هغه اختلاف مسله او فرع ده او دا اختلاف مسله هغه ده او فرع ده شو کله یو انقلاب په مسله کې راغله دا د پرې قانون دی هغه دا چې یو قاضي راوکلګي یو پیسې وکړه په یو کس باندې سې زمانہ تیر شو قاضي سبلا کسران چې قاضي په نامه دا پیسې کړي وو په پلان کې باندې کای څه به ماته یادی دا پیسې یاده لږه هغه د ګواهان راپښته کایي باندې کایم کړ چې دا پیسې تا دا په دغه غواه نیټه کې خپل وکازي باندې صحیح څنګه چې دا مدې مسله کې د امام ابو یوسف څخه اختلاف دی دا قضا معتبر دا او کنه دا امام ابو یوسف څخه دی قضا مستند و فیصله د قاضي ته او قاضي رټوغ وستو په شایع چورلې په غولاه نیټه یې هم راځه هم پره لگاره ارته دې کې چې پومکه جوړه او بازګر په شایع چورلې په کټش راځي نو چې قاضي د توریو قضا مستند و قضا د قاضي ته سبدای قضا معتبر نه راکلم امام محمد سیوی جګہ قضا معتبر دا فیصله جده کړل ده بس دغه فیصله شيره اده معتبر ده که زیاد هني ده دا, دا مسله کې قبول کې قضا کې اختلاف ده نو دلته کوم چې کلم مرجعو انکار کو نه امام ابو یوسف سیوی دغه خبره معتبر نه د مزنه اتصال لړ اتصال به به د مزله لړ لہذا دا, دا روایت لړ امام محمد سبوی نه دنه يرد دی دا اتصال شته او دنه يرد دي دا اتصال مده دغه جنا ډېر مسائل دا سې دي چې امام ابو یوسف سنہ امام محمد سنہ نقل کړی دي سره دغه دنه چې ابو یوسف بیا انکار نکړ چې دا مسله ته تما بیان کړی نه دا بیان امام محمد سنہ په کتابونو کې هغه مسائل لیکلي دي او دا لیکلي چې ما دا دونه روایت کړی دي نو اگر نه منې اده په ورته بې چې دغه اصل خدا وي کنه چې انکارو ګنده مثلا معتبر او امام ابو یوسف سمه هغه وہی ول و دخت ماته مسئله چې ترون د اختلاف په د اختلاف د اجازه په شهیدین ته اول شهیدنه کې شهدا چې ورو دل گواہی کړی په قاضی به قضیت په یو قضیا کې ول و اور دکه فیصله قضيه نهایس کړه قاضی ته ادمی قالا بيوسو ویشو چې لا تک بلدا نشته وکړم ستنه د قضاره قاضی دا قاضی ورته شهاله روان کو محمد اینو د امام محمد رحمت تقبل الله کابلونه شدته د یاد نه فیصله شوه دا بیا خبر ننګړي پاتې کیلې وانه ته کیبا निजामه صحیح